Al-Kabir, die grootte Al-Kabir is so ‘n verhewe weese dat alles anders laar in sy verhouding tot hom en niks is groter as hy nie In werklikheid is alle grootheid uitsleiklik vir Allah Ta'ala wat vir niks van niemand afhankelijk is nie Wie afhankelijk en in nood is kan nooit groot wees nie Alkabeer is daar die wese wie sy grootheid zichtbaar is in die riviere, oceane, oorwoude, berge, lucht, die dieptes en oorruimtes van die land. Trouwens, dit is op elke oomlik en plek duidelik. Dink na oor twee gewichtige jimmel lichaam, die saan en maan, wat miljoene ton weeg. Hoe staan hulle so hoog sonder enige steenbelaar? Toch staan hulle met soe balans en ewewig, sowel as perfekte tydsberekening en stelsel. Dit is manifestasie van Allah Ta'ala se kracht. Imam Ghazali Rahmatullahi sê, Groot het verwijs na volmaaktheid in sy wese wat op sy beerd beteken perfectie in bestaan. Onder volmaakheid in bestaan word twee dinge verstaan. Sy bestaan is verewig en sal verewig bly. As daar iets is wat nie was of sal wees nie, dan is dit een swakheid in daardie voorwerp. Sy bestaan is die bron van die jylle schepping Nix anders het hier die kwaliteit nie.